Mtazamaji wa Insta TV, karibu katika chaneli yetu ambayo tunakuletea historia mbalimbali. Mbali. Na leo nakuletea historia ya kabila la Wasagara. Wasagara ni jamii ya kabila la watu wa jamii ya Kibantu wanaopatikana kusini mwashariki mwa Kenya na wanapatikana pia katika milima ya Taita na Taveta. Kwa Tanzania wanapatikana katika mikoa mbalimbali mbali, ikiwemo mkoa wa Morogoro na mkoa wa Dodoma. Lugha ya kabila hili ni mmoja wapo ya lugha ya Wabantu ambayo inafanana sana na lugha ya Kitaita na pia Kichaga. Watu wengi sana walikuwa wanawachanganya na Wataita. Ila Wasagara ni kabila tofauti kabisa na Wataita. Kuna uwezekano wa Wasagara wa Kenya kupatikana katika nchi ya Tanzania ambapo ukitembea katika eneo la mkoa wa Morogoro utawakuta watu wanaoitwa Wasagara. Anitofauti tofauti ya matamshi kati ya Wakenya na Watanzania. Kwa ni Wakenya huita Wasagala, na Tanzania huita kabila hilo Wasagara. Asili, Wasagara wa Tanzania wanapatikana katika mkoa wa Morogoro, katika maeneo ya Ulanga na Kilosa, na kwa upande wa Dodoma wanapatikana katika maeneo ya Mpwapwa. Lakini katika mkoa wa Iringa, kabila hili la Wasagara linapatikana pia. Na inasemekana kuwa Wasagara wa Tanzania pia wao ni wabantu lugha yao ni kisagara ambayo huitumia katika mawasiliano haifanani kabisa na wasagara wa Kenya na hadi mwaka moja. wasagara wanakadiriwa kuwa na idadi ya watu laki moja na tatu. shughuli wasagara wanajulikana sana katika kilimo cha vitunguu na mara nyingi hukaa kwenye barabara kuu za kwenda Zambia wakifanya biashara ya zawadi vitunguu lakini pia ni wakulima hodari wa viazi vitamu, vyazi mviringo, mihogo, mahindi, ulezi na mtama mila na desturi wasagara walikuwa na mila nzuri sana kuhusu uzazi salama kwa sababu mwanamke mwenye ujauzito aliruhusiwa kula chochote kile na kama alisema anatamani kitu fulani basi hutafutiwa hata hivyo mama mjamzito haruhusiwi kula vyakula vilivyohisiwa kuwa ni hatari kwa afya ya mama na mtoto kadhalika kwa mwanamume ambaye ana mwanamke mjamzito haruhusiwi kuwa na mahusiano na mwanamke mwingine au wanawake wengine mtoto Kisagara alipofundishwa kutembea Puimbi wa wimbo wa doyaya doo maikoka doo. ukiwa una maana kwamba pengine mimi mama yako nitaondoka afadhali ujisaidie mtoto wa kiume akimsalimia mkubwa lazima apige magoti na kama amevaa kofia basi huitoa kofia yake na ndipo humsalimia mzee jando na unyago watoto wa kiume wa kabila la kisagara upelekwa kwa mwalimu wa jando kwa ajili ya kupatiwa elimu jinsi ya kuishi na watu na kukabiliana na changamoto za maisha na kufundishwa namna ya kuwa na tabia njema na baada ya hapo hurudishwa nyumbani endapo mtoto aliyehitimu mafunzo ya jando atavunja sheria au kanuni baba yake anaweza kumchukulia hatua kali au kumrudisha kwa mwalimu wake wa jando na watoto wakitoka jando Siku ya Jumapili hukaa uwanjani sehemu ambayo hukutana na mama zao. Wanakaa hapo kwa wiki nzima kabla ya kutawanyika. Na kila mwanamke mwenye mtoto aliyenda jandoni huenda uwanjani na kuitajina la mwanawe kwa lengo la kumlaki. Lakini pia kwa upande wa wasichana hufanywa unyago ambapo hufundishwa namna ya kuishi na familia kama vile mama kufundishwa kazi mbalimbali mbali, kupika, kufua kulea watoto au kuishi na mume na baada ya hapo hurudishwe nyumbani kuendelea kuishi na familia yake chakula kabila la wasagara ni miongoni mwa kabila wanaotumia mahindi tama maharage mchele viazi vitamu na viazi mviringo kama chakula chao chakila siku hupenda sana chakula hiki kwani pia katika mazao yao ndio mazao yanayopatikana kwa wingi katika mikoa huu na hii ndiyo historia ya kabila la Wasagara inayopatikana nchini Tanzania katika mikoa ya Morogoro na Dodoma historia hii imetokwa kwako na Esta TV na kusimuliwa na Potina Safieli